Ostegunetan, Kirol Solasa olatzito aterekin, Kirola Egun Egunon guzieri. Eta joanden hastean bezala txirindularitza ipatzen dugu gaurkoan hasteuntako aktualitatearekin, frantziako turarekin eta bai, e, ibilbidea salatu baitute joan den a, aste artean odan ez dakit Euskali gaitzitako entzulek e, menturaz segitu zuten, joan den aste ondaren denik filtrazio batzu izan zirela, menturaz eta pabuka erabat izan enzela maulen hori agertu zen mapa txak batean eh, ma, mapa faltsu batean joan den ostiralean izan zen hori uste dut azkenean bate, ez da bate euskal geian geldituko tuga, zenta etapa ez da maulen bukatuko mauleko hau ere etzakila deduzeran azigun eta gazoinarekin zenta ami zure lechebestek etzakien botzaz etzelako lakorik gertatuko. Zentra etapa izanen da beraz hurbilena Euskalegian eta Euskalegitik doi bat pastuko dena ustelaren bostean izan da nikuste, igandez eta paueta lagun zartean izanen da eta orduan berazok beraz badira beraz mendate berriak urzer mendatea bereziki eta isarbetik ere pastuko da, beraz pixka bat xiberutik pastuko da baina ez hain itz giena biagnoan izarrenda etapa hori Seguraski Euskalegian pasatzeko ino urte bat goitatu beharko da Zurgumurrek baitiote ebe bagargi gainean e, iratiko saletetan etapa bukara bat izan daitekela menturaz elduden urtean 2008 batean eta badakigu ere 2008 iruan e, ara, ateratzea ondia, tugarren ateratzea ondia aurten izan egiten demezala 2008 iruan menturaz e, ego Euskalegian, Bizkaian eta Bilbon izan daitekela baina oktarako hastia bat egu. Eh, urser haipatu zu, eh, nik uste, egiten hain izin interneten, eh? murkuliako lepoa den, berba, xibirutarek xusenduko gitu baina uh, nik uste hori den bon, Kirol ezagun, ibilbide berezia uh, aurtengoa, berbada aurtengoa, do. el den urtekoa? Bai, bai lehenaldikot. Zadituak diote lehenaldikot piskabat e, berezia dela eta gehiago Espainiako itzuliari e, iduri duela eta egia da e, mapa hartzema dugu, bon abiatuko da eta egan dugu ere ez dugu egan, e, baina piskabat goizago abiatuko dela aurten, joko olimpikoak direla eta ekaina e, ondaren abiatuko da hauztu aste bat lehenago beraz piskabat berantako eh, lehenago ere bukatuko da eta nizatik abiatuko da eta niz alpe Etan, eta Pirineotan ibiliko da, gero uh, Pauen ondotik egazkin hartuko dute um, Oleroa ungahte eta Heu ungahtera ibaiteko, eta gero Fite Parixera. Beraz, anitzmendi izanen da, uh, espres egina, eskalada eskala atzailendako, beraz uh, izan daiteke tur onbat, 2018-koa. Tibupin horrentzate gina? Eman zagun Tibo Pinoren zategina e, Itzuliak bada, badakigus ekatzen duela, be al badu ere e, txekindulari Frantzesak e, biskabat hain e, zinoktan ikustea, e, beti e, beti e, du, ikusmin gehiago sortzen du, eta berazki publikoaren aldetik e, Frantzian berazki eta beraz, bai iduridu Tibo Pinoren dako egokia dela, jaz edo aurten markatu, aurtengo edizioan abandonatu behar izan zuen Tibo Pinok, ezoak e, iduriz, e, iduriz, elduen urt ko asteko nahi du on gizan dio beretako tuk tux onbat dela beraz, izan daiteke favorito favoritoetariko bata asteko Tibopino baiia. Beste favoritorik aipatzen al da? Bai, beste favoritorik, Euskaldunak aipatuko ditukuz, nako ez Mikellanda, Mikellandaren nako ere gokia izaiten alda, badak mendia maite duela, zinez izanen du talde onbat bere inguruan, eta ikusi behar da nola joanen den lastegeta, baina hasiera asiratik igoko da, beraz kasu egin beharko dute igotzailek, eta hiru asteko lastegeta bada kasu egin beharko du Mikellandak, beraz asira-asiratik ez sobera minutak altzea, e, edo ez hainbeste minutak altzea, menturaz minutak, eta batzuk altzea egokia izaiten alda gero berriz agapatzeko, baina kaso egimarko du eta gero favorituetan e, bizan dena ineostaldekoak kasik hiru e, autaga izaiten aldituzte beraz e, turraira basteko e, Frun berriz jinen da e, Bernal izanen iduriz, bera izanen da Ineos zenidera, Bernal aurtengo xapelduna iduriz prez da bera laguntzeko eta bera gehiago e, italiako girora zuzendua izango litzateke e, geren Tomas ere hor dugu, beraz e, bon, bai, badira Ineos Jaizaren agiatsa behako da uh, segitu